можуть успішно розвиватися і далі без такої операції. Якщо в цьому розвитку Фірсель хоче брати позитивну участь, йому краще не переусвідомлювати те, що творилося сторіччями, а практично засвоїти давню істину. Аби вправно перекладати, треба добре знати все багатство тої мови, з якої перекладаєш, і той, якої перекладаєш. Бо без цього в перекладах – і далі вражатимуть читача не тільки недоліки характеру, як пишуть перекладачі, а й недоліки чи нестача тих потрібних слів, без яких важко зберегти художню якість оригіналу. Про одне внормоване непорозуміння. Син хотів похвалитись добре виконаним домашнім завданням з української мови і дав мені свій зошит. Цікаво, як мій хлопець, у в школі знання рідної мови, подумав я, взявшись читати. Але перші самостійно складені речення змусили мене насторожитися. Заходив швидко синіючий зимовий вечір. Заходяче, сонце сховалося за горизонтом. Не працюючи в неділю тато, згодився піти зі мною подивитись на замерзаючий Дніпро. Насупившись, я припинив читання і сказав синові, «У тебе ж що не речення, то одна або дві помилки». «Як, де?» – здивувався хлопчик. «Та ось синіючий». Заходячи, працюючий, замерзаючий? А як треба було написати? Треба десь так. Заходив швидко синіючий зимовий вечір. Призахідне сонце сховалося за обрієм. Тато, що не працює в неділю, згодився піти зі мною подивитись, як замерзає Дніпро. Чому не міг зійти з дива син? Це нам задано вправо на дієприкметники. А тому, що в нашій мові є тільки пасивні дієприкметники, зроблений, сказаний, зігрітий. Активних немає. І тому треба вдаватись до підрядного речення, дієприслівника, або, кажете, тато, нема активних дієприкметників у нашій мові, перебив мене син. Нема, повторив я. Ви, тато, забули граматику, посміхнувся син, і урочисто підніс мені свій підручник. Коли Українська мова. Радянська школа. 1966 рік». Син розгорнув підручник на 213-й сторінці і переможно сказав «Читайте, тату. Дієприкметники бувають активні і пасивні. Активними називають дієприкметники, що вказують на ознаки того предмету, який щось робить або робив. Наприклад, працюючий робітник – той, що працює, перемагаючи радянська армія, та, що перемагає, замерзаючи ставок, той, що замерзає. Не бажаючи дискредитувати в очах сина учня його підручник, я ніякого став гортати його і натрапив на 215-й сторінці напетитом друкованої рятівну чи рятуючу за наведеним вищим примітку і прочитав синові. Активні дієприкметники теперішнього часу з суфіксами «ач-яч» в сучасній українській мові вживаються рідко. Форми типу «стояча вода, лежачий камінь» з наголошеними суфіксами «ач-яч», так само як форми типу «кипучий водоспад, палючий вітер», втративши значення часу і виду та здатність керувати іменником, набули прикметникових ознак – вказують постійну ознаку предмета. Так це примітка, заперечив син, головне правило. Трохи замислившись, хлопець спитав мене. А яку б, тату, ви поставили мені оцінку за мою працю? "Розумієте, двійку, відповів я. А от побачте, принесу п'ятірку. І таки справді другого дня приніс п'ятірку. Але мене вона не тішила.